det är så att främskritspartiet har förvisso gått lite grann tillbaka i årets val i Norge. Men de har ändå kommit i en förhandlingsposition med övriga borgerliga partier. Och det här är någonting som vissa människor i Sverige förfäras över. I Danmark så blev det Dansk Folkeparti för 12 år sedan ett stödparti till regeringen.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 Socialdemokratiska ungdomsförbundsordförandena i Sverige, Norge och Danmark och hela artikeln finns att läsa på Svenska Dagbladets hemsida på internet eh, Hur är det då med Sverigedemokraternas relation till främskridspartiet? Ja, Mattias Karlsson återigen har skrivit på, på sin blogg och även på debattsidan i Aftonbladet att som Sverigedemokrat gläds jag åt Främskridspartiets framgång och han menar att det är mer som förenar än skiljer Sverigedemokraterna och Främskridspartiet.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 ser ändå på skillnaden och likheterna mellan Sverigedemokraterna och FRP på följande vis att det finns vissa gemensamma rötter som sällan lyfts fram. Det svenska framstegspartiet var till exempel inblandat i Sverigedemokraternas grundande och kom sen att helt fusionera med Sverigedemokraterna. I sin roll som invandringskritiska antietablissemangspartier har Sverigedemokraterna och Främskrittspartiet också haft många likartade erfarenheter och problem. Även på det ideologiska planet finns såväl betydande skillnader som stora likheter. Sverigedemokraterna har alltid haft en tydlig ideologisk visionär linje och har i realiteten alltid varit ett parti baserat på nationalistiska och socialkonservativa idéer som placerat sig i mitten i ekonomiska frågor och alltid haft en tydlig social dimension i sin politik. Fränskrigs ideologiska linje har varit mer otydlig. Partiet beskriver sig idag som liberalistiskt, vilket enligt min mening är en sanning med en modifikation. Visst är främskridspartiet liberalt. Men det är tydligt att partiet i likhet med SD också har starka influenser av konservatism och nationalism. Detta blir tydligt i de sakpolitiska ställningstagandena och prioriteringarna bland dessa. Sverigedemokraterna och Fränskrigspartiet är i grunden överens om detta. Slå vakt om den nationella identiteten och kulturarvet. Begränsa invandringen, motverka islamisering, förbättra pensionärernas villkor, skärpa straffen, stärka försvaret, effektivisera och minska biståndet, stärka kärnfamiljen, införa fler folkomröstningar med mera. Skillnaderna återfinns primärt inom den ekonomiska politiken och är delvis annorlunda ställningstagande gällande EU och vissa värdefrågor som samkönade adoptioner. Trots skillnaderna vill jag hävda att inget norskt parti liknar SD mer än Fränskrigspartiet och vice versa. Vi är inte systerpartiet, men relativt likartade partier. Ja, hela den här artikeln kan man läsa på aftonbladet.se och eh, den artikeln är i sin tur en förkortad version av eh, en bloggpost som Mattias Karlsson publicerade på sin egen blogg SD Karlsson. Gå gärna in där och läs hela den artikeln. Ja, något annat för att komma in på någonting helt, helt annat. Så har det uppmärksammats i media de senaste dagarna att Björn Ulveus, alltså Abba Björn Han har tydligen sagt att islam är orsaken till oroligheter i Mellanöstern Och det här blir naturligtvis ett smärramaskri här i Sverige Att en känd person uttalar sig så Men Björn Ulveus, i alla fall tidigare medlem av popundret Abba Går ut och kritiserar islam Han menar att oroligheter i Mellanöstern beror på just religionen han har sedan tidigare, sedan länge varit aktiv i förbundet Humanisterna och är kritisk till religion. Nu har han gått ut och skyllt krig och andra oroligheter i Mellanöstern på islam. Se på allt elände i Mellanöstern till exempel. Alla dessa länder har islam som gemensam nämnare och alldeles för få vågar kritisera islam som en ideologi och vad den gör med dessa länder, säger han i en intervju med Wall Street Journal. Och det här har jag hittat i nyheter24.se för övrigt. Sen har jag också hittat en intressant artikel på Expressen.se av Sakine Madon, som menar att man ska tala om etnicitet när det är relevant. Det var ju så, något som har uppmärksammats mycket i media- att en mörkliad man med sin ettårige son har misshandlats på en bro i Malmö. Att gärningsmännen inte är blonda och blåögda förvirrar och förvånar- vilket det inte borde. Journalister frågar trevande- kan vi kalla det hatbrott om förövarna själva är invandrare? Gammelmedia mörkar, påstår de förutsägbara rösterna på olika nätforum. Frågan om invandrare kan vara rasister eller begå hatbrott är märkligt. Självklart finns rasister över hela världen och av alla kulörer. Om rasistgänget på Bron i Malmö, likt mig själv och Sakine Madon som skriver artikeln, har rötter i Mellanöstern så är det inget att förvånas över. Jag har funnits en idé om att samhället endast ska ta i med rasism och hatbrott som begås av etniska svenskar, majoritetsfolket, mot invandrare, minoriteter.